«Два. У наступні дні ми з клятим годинником зробилися нерозлучними товаришами. Я скрізь тягав його з собою, навіть спав з ним, поклавши під подушку, боячись, що хтось натрапить на нього і питатиме, де його дістав. А я не знав би, як відповісти. «Це тому, що ти його не знайшов, а вкрав», – нашептував мені осудливий голос. «Юридичною мовою це називається крадіжка з проникненням у чуже житло» додавав цей голос, що мав підозріливу подібність до голосу актора, який дубулював Пері Мейсона. Пізнього вечора я завжди терпляче вичікував, доки всі мої однокласники заснуть, і тоді розглядав мій особистий скарб. Коли все затихло, я, присвічуючи ліхтариком, роздивлявся годинник. Жодні звинувачення у світі не могли би зменшити чарів, що справляла на мене здобич моєї першої приключки на стежці неорганізованої злочинності. Годинник був важким і здавався викуваним із золотого злитка. тріснуте скло свідчили про удар або падіння. Я припустив, що той удар і поклав край життю його механізму, заморозивши стрілки на 6.23 точці їх довічного ув'язнення. На зворотній стороні було видно напис «Херманові, у якому промовляє світло. К.А. 19.01.1964». Мені видумалося, що цей годинник мав коштувати купу грошей, і докори совісті не забарилися. Ці слова змусили мене почуватися викрадачем спогадів. Одного дощового четверга я зважився поділитися цим секретом. Моїм найкращим другом в інтернаті був хлопчина з проникливими очима і нервовою вдачі, який наполягав, аби його називали на абревіатуру «ХФ». Хоча ці букви майже або просто ніяк не стосувалися його справжнього імені. У ХФ була душа поета вільнодумця, і язик такий гострий, що він часто мусив його прикушувати. Статуру він мав крихку, і достатньо було вимовити слово «мікроб» у радіусі кілометра від нього, аби він почав думати, що вже підхопив заразу. Якось я відшукав у словнику термін «іпохондрик» і зробив йому копію. «Не знаю, чи відомо тобі, але твоя біографія присутня у словнику Королівської академії», – повідомив я йому. Він поглянув на ксерокопію і зиркнув на мене гостро, наче цвяха встромив. Спробуй ще пошукати на букву «І» слово «ідіот» і побачиш, що не тільки я прославився», – відрізав він. Того дня під час великої денної перерви Х.Ф. та я прослизнули до напівтемного актового залу. Наші кроки по центральному проходу розбудили луну від сотень тіней, які теж заходили навшпиньки. Два снопи потужного світла падали на запилену сцену, ми сілися в тому світляному колі перед рядами порожніх сидінь, що розпливалися на півмороку. Шемження дощу чулося за скляними дверями другого поверху. «Ну, викладай», – мовив Х.Ф. – «Що в тебе за таємниці?» Замість відповіді я дістав годинник і простяг йому. Хаєв вигнув брови і почав уважно оглядати. Якийсь час ретельно роздивлявся, а тоді повернув і цікаво подивився на мене. «Що думаєш?» – запитався я. «Думаю, що це годинник», – відказав Хаєв. «І хто такий Херман?» «Поняття маю. Я почав розповідати йому мою пригоду, що сталося кілька днів перед тим у занедбаному будинку. Хаєв слухав оповідь про події з характерними для нього терпінням та увагою. На він здавалося ретельно зважив мою історію, перш ніж поділитися першими враженнями. "Тобто ти його вкрав", підсумував він. "Не в тім річ", заперечив я. "Треба б дізнатися, про що думає отой Херман", Хаєф. О той Херман", додав Хаев. "Отой Херман, можливо, вже кілька років як помер", припустив я не надто впевнено. Хаев потер підборіддя. А от я питаю себе, що карний кодекс каже про умисну крадіжку особистих речей та годинників із присвятою. Та не було тут ніякого умислу, – заперечив я. Все сталося так раптово, що я навіть не мав часу подумати. А коли усвідомив, що у мене годинник в руці вже було пізно, на моєму місці ти вчинив би так само. На твоєму місці в мене б серце зупинилося, – зізнався Хаев, людина, яка краще говорила, ніж діяла. І це якщо припустити, що в мене б вистачило навіженства проникнути в цей будинок у слід за диявольським котом, щоб дізнатися, куди така тварюка може завести». Ми помовчали кілька секунд, слухаючи далекий від гомін дощу. «Добре», – підсумував Хаєв, – «зробленого не переробиш. Ти ж не думаєш туди повернутися?» Я усміхнувся. «Сам? Ні». Очі друга округлились, як дві тарілки. «Е, ні, не думай про це». Того самого вечора після зайнять ми з Х.Ф. вислизнули через кухонні двері і попрямували по тій загадковій вулиці, що вела до палацика. На борщатці було повне калюж та палого листя. Небо загрозливо нависало над містом. Х.Ф., якому було не по собі, був блідішим, ніж зазвичай. Від вигляду цього застиглого в минулому закутка шлунок йому стисся до розміру кульки. Стояла оглушлива тиша. «Гадаю, найкраще розвернутися і дати звідси ходу», – пробурмотів він, відступивши на кілька кроків. «Не будь мокрою куркою. Люди недооцінюють курей. Без них не було б яєць, ні...» Раптом у повітрі розляглось зеленчання бубонця. Хеф занімів. Нас роздивлялися жовті котячі очі. Раптом тварина зашипіла, немов змія, і випустила кігті. Шерсть на спині стала сторч, а паща вишкірилась іклами, що кілька днів тому вже позбавили життя Горобця. Далека блискавка сяйнула світлистим казаном на небесному склепінні. Ми з Хев переглянулися. П'ятнадцятьма хвилинами пізніше ми вже сиділи на лавці поряд із ставком у дворі інтернату. Годинник і далі лежав у кишені мого піджака. Важчий, ніж будь-коли. Я пробув там і решту тижня, до суботнього світанку. Я прокинувся в досвіта з невиразним відчуттям, що ніби чув у вісні схований у грамофоні голос. За вікном на тлі шарлатанних тіней лісу антен та дахів уже спалахувала Барселона. Я зіскочив з ліжка і дістав клятий годинник, що чеклував моє існування протягом останніх днів. Ми дивилися одне на одного. Нарешті я озброївся рішучістю, яку ми знаходимо, коли стаємо лицем перед абсурдними завданнями, і вирішив покласти край цій ситуації. Я мав його повернути. Я тихо вдягся і навшпиньки пройшов через темний коридор п'ятого поверху. Моя відсутність не мала бути поміченою до 10 чи одинадцятої ранку. Я сподівався повернутися уже у тій порі. Вулиці міста були вкриті тим імлистим пурпуровим покривалем, що огортає Барселону на світанку. Я спустився до вулиці Маржинат. Довкола мене прокидався район Сар'я. Низько на хмари причисували квартал, збираючи в золотистий пучок перші промені. Фасади будинків проглядали крізь залишки туману і безладний вихорець сухого листя. Я швидко знайшов потрібну вулицю. Пристав на хвилину, щоб вибирати в себе цю тишу, цей дивний спокій, що панував тепер у тому закинутому куточку міста. Я вже почав відчувати, що світ зупинився разом із годинником у моїй кишені, коли почув за спиною якийсь звук. Обернувшись, я побачив видіння, ніби вихоплено зі сну.